Диадрионио, позната като Еда, на Съфъ, съ, с, Слънце, разпраснало светлина и топлина по пътя си, и пример за унези, чието мислене надхвърля собствените им хоризонти. Никой, кога запали светило, не готуля е на скрито място, нито под крина, а на светилник, за да виждат светлината уния, които влизат. Лука, 11, 33, преди тези изявления да напуснат бюрото ми и да поемат по пътя, който в крайна сметка самим отредил, мисле да ги превърна в традиционна биография, където реалната история е описана след задълбогено пролубване. Заех се да прогета някои биографии, които можеха да ми бъдат от полза при писането, и разбрах едно, авторското мнение за главния герой неминуемо оказва влияние върху резултата от пролубването.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 Позовавайки се на някакъв еоделен закон, който още през следващия месец беше премахнат, градът публично уневини и реабилитира 81 човека, и техните котки, екзекутирани по обвинение в магиосничество през 16 и 17 век.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 И макар, че идеята на моя филм беше да развенчая мястото, хората пък ще си вярват в каквото пожелаят. да имаше право, в действителността съдействах на пропагандата. Веднага се отказах от проекта, въпреки че вече бях инвестирал значителна сума в пътуването и проучванията си. Но отиването до трансилвания в крайна сметка оказа огромно влияние върху живота ми. Запознах се с Латина, която търсеше майка си. Съдбата, заболената в мистерии и неумолима съдба, ни изправи един срещу друг в невзрачното фоа на един още по невзрачен хотел. Присъствах на първия и разговор с Диедри, или Еда, както обича да я наричат. Присъствах така, сякаш наблюда в самия себе си в безсмислената борба на сърцето ми срещу това да бъда привлечен от жена, която не е от моя свят. Или кувах.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 Когато търсим смисъла на живота си или пътя на познанието, ние, жените, винаги се отъждествяваме с някой от четирите класически архетипа. Девата, и тук не става дума за сексуалността, е унази, чието търсене се осъществява посредством пълната независимост. Всичко, което тя научава, е плотна способността и сама да посреща предизвикателствата. Мъченицата открива в болката, в себеотдаването и страданието начин да опознае себе си.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 че всички, които изпадат в транс или екстаз, губят връзка с реалността. Но не е така, физическият и духовният свят са едно. Можем да съзрем божественото във всяка прешинка, но това няма да ни попречи да я отстраним с мокра гъба. Божественото не изчезва, а се преобразява в чиста повърхност. а Атина трябваше да внимава повече. Когато разсъждавам за живота и смърта на моята ученичка, съзнавам, че е по-добре да променя малко поведението си.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 Починало ли е? Съжалявам, с какво се занимаваше все пак? С какво все пак се занимаваше Атина? Атина правеше от всичко по малко, но ако трябва да обобща живота и, бих казал, Гетя бежрица, която разбираше силите на природата. Подогну тя бе говек, който поради простата пригина, Ге няма какво да губи или да от живота, рискува повеге от останалите и накрая се превърна в силата, която смяташе, Ге владее.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 Някои казваха, Ге не желаят да бъдат въвлегени в такава история, други искаха да запазят в тайна мнението и густвата си. Обясних, Ге всъщност целта ми е всички замесени да я разберат по-добре, ала никой не би повервал на анонимни разкази. И тъй като всеки, с когото говорих, смяташе, Ге неговата версия за събитията е единствена и Кате накрая приеха. По време на записите разбрах, Ге нищо не е абсолютно еднознабно. Нещата съществуват в зависимост от индивидуалните възприятия. А гесто се оказва, ге най-добрият нагин да разберем кои смее, като узнаем как ни възприемат околните. Това не ознагава, ге ще постъпим както огакват от нас, но поне ще се опознаем по-добре. Аз гоствах дълг към Атина да възстановя нейната история и да напиша нейната легенда. Самирър Халил, 57г, Домакиня, майта на Атина, моля ви, не я наричайте Атина.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 Съпругът ми беше преуспел индустриалец, оженихме се по любов, пътувахме до Европа всяка година. Имахме приятели, канеха ни на всички важни светски събития. Дори веднъж приех в дома си и американския президент. Представете си само. Бяха три незабравими дни. През два от тях американските тайни служби претърсваха всяко кътче в дома ни. Те вече от месец и нещо се бяха настанили в квартала ни, найемаха апартаменти, заставаха на възлови места, преструваха се на просеци или влюбени двойки. И един ден, по точно два часа, празнувахме. Никога няма да забравя завистта в очите на нашите приятели и радостта, която изпитах от това, че мога да се снимам с най-влиятелния човек на планетата. Имахме всичко, освен онова, което желаехме най-силно – дете.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 Та да успяхме да избегнем цялата бюрокрация и стигнахме до центъра по осиновявания в Сибио, Трансилвания. Там ни очакваха с кафе, цигари, минерална вода и готови документи. Оставаше само да изберем детето. Заведоха ни при пеленачетата, където беше много студено, и аз не как са могли да оставят тези бедни създания в такива условия. Първата ми реакция беше да ги осиновия всичките, да ги отведа в нашата страна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 че наистина беше необикновено дете. Веднъж, когато тя беше на 5 години, един от братята ми каза, че ако пожелаела да работи в чужбина, името ѝ щяло да издаде нейния происход. Предложи да го сменим с нещо неутрално, Атина например. Естествено, аз вече зная, че Атина не е само столица на държава, но и богинята на мъдростта, разума и войната. Вероятно брат ми отдавна го е знаел, а също така е бил наясно, че Рапското име може да и създава проблеми в бъдеще. Занимаваше се с политика, като всички членове на семейството ни, и е искал да предпази племенницата си от задаващите се на хоризонта черни облаци, които само и единствено той беше успял да съзре. Най-изненадващо на Шерин и хареса звученето на името.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 Беше много набожна и знаеше най-изост Евангелията. Но това беше едновременно благословие и проклятие. В свят, все поразединен от религиозните схващания, аз се тревожех за безопасността на дъщеря си. По това време Шерин вече започваше да повтаря, сякаше е нещо на света, че има редица невидими приятели, ангели и светци, чието образи тя виждаше в посещаваната от нас църква. Естествено,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 Показах и Средиземно море, огряно от пълната луна. Казах и, че демоните не съществуват, че има само звезди по небето и хора, които минават по булеварда пред дома ни. Обясних и, че не бива да се плаши, успокоявах я, но тя продължаваше да плаче и трепери. След като в продължение на половин час се опитвах да я утеша, накрая започнах да се изнервям. Помолих я да престане, защото вече не е дете.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 На другия ден той започна внезапни приготовления и след две седмици вече плавахме за Лондон. Покъсно щяхме да узнаем, че макар да няма конкретни данни, за двете години гражданска война, б.г. Е, 1974 и 1975, са загинали близо 44 000 души, 180 000 са били ранени и още много са останали без дом. Сраженията продължиха по други причини, страната бе окупирана от чуждестранни сили, и адът продължава и до днес. «Ще продължи много дълго», казваше Шерин. Господи, забеда беше права. Лукас Ясен Петърсен, 32 г., инженер, бивши съпруг, когато я срещнах за първи път, а Атина вече знаеше, че е осиновена от родителите си.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 Тя пусна момичето и дойде при мен. Всички я проследиха с поглед. Възпитание имаш. А дали имаш и една цигара? Подадох и пакета и отидохме да пушим в двора. От силен гняв бе изпаднала в пълно спокойствие и минути по-късно се смееше, коментираше времето, разпитваше ме дали харесвам тази и онази музикална група. Чув звънеца за влизане в час, но тържествено пренебрегнах онова, на което цял живот съм ме учили, да бъда дисциплиниран.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 където вечеряхме и пихме, докато не изхарчихме всичките си пари. Разговорът ставаше все по-откровен и скоро вече познавах целия й живот, а Тина споделяше подробности от детството и ученическите си години и не ми задаваше никакви въпроси. После разбрах, че тя се държи така с всички, но в онзи ден аз се чувствах неспециалният човек на планетата. Беше пристигнала в Лондон, за да избяга от избухналата в Ливан гражданска война.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 понеже работил с правителството, но дори и при това положение не се решавал да се изсели, докато Атина не подслушала един телефонен разговор и не решила, че е време да поръсне, да поеме отговорността си на дъщеря и да започне да закриле своите близки. Репетирала някакъв тант, престорила се, че е изпаднала в транс, била освоила тия неща в училище, докато изучавала живота на светците и започнала да говори разни неща. Не зная как едно дете може да накара възрастни хора да вземат решение само основа на неговите приказки, но Атина твърдеше, че се случило точно така. Баща й бил суеверен и тя беше напълно убедена, че е спасила живота на семейството си. Пристигнали тук като бежанци, но не и като просяци. Ливанската общност е пръсната по целия свят и баща й веднага успял да си намери работа.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 Такмо обратното, влезли са да учат и се завършили, защото в момент, когато университетите изглеждат важни, някой им е казал, че за да се издигне в живота, човек трябва да има диплома. Така светът бива лишен от прекрасни градинари, хлебари, антиквари, каменоделци и писатели. Помолих я да си помисли още малко, преди да вземе толкова крайно решение. Но тя ми издеклами разтихове на Робърт Фрост. Пред мен се откриха два пътя.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 Не просто против брака, а дори против църквата изобщо. Изтъквайки наистина необорими научни аргументи, бащата казвал, че библията, на която е базирана цялата религия, в действителност не е книга, а колъж от 66 различни ръкописа, чието съставител е неизвестен и името му е непознато. Твърдял, че между първата и последната книга има хиляда години, период, подълъг и от времето на откриването на Америка от Колумб.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 Птиците, маймоните, което и Божие създание да вземем, се починяват на своите инстинкти и следват заложеното в тях. При човека нещата са посложни, понеже той познава любовта и нейните капани. Това е, май пак проповядвам, а трябваше да говоря за срещата с Ратина и Лукас. Докато разговарях в момчето, казвам, че разговарях, тъй като не сме от една вяра и следователно тук не въжи тайната на изповедта, узнах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 Че изживявам незабрави момент от живота си, от онези моменти, които успяваме да разберем два след като отминат. Присъствах там изцяло, без минало и бъдеще, съществувах само в онази утрин. Имаше я само онази музика, благост и неочаквана молитва. Изпаднах в нещо като благоговение, екстаз и благодарност, че ме има на този свят. Бях доволен, че съм изпълнил призванието си въпреки неодобрението на семейството ми. В онова обикновено параклисче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 Тъй като до известна степен бяхме близки, пожелах да узная как очаква да я приемат в семейството на мъжа и, зле, много зле, съвсем деликатно, mm -hmm. попитах дали не е принудена да се омъжи поради някаква причина, девствена съм. Не съм бременна, попитах я дали вече е съобщила на собственото си семейство. Тя каза, че да. Стресна ли се, майка й плакала, а баща й я заплашвал.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 Докато гледах как на танцува бремена, докато я слушах как свири на китара, за да успокои бебето и да му покаже колко е обичано, аз се оставях нейният начин за възприемане на света да зарази и мен. Първото нещо, което направихме, когато Виурал се роди и се прибрахме вкъщи, бе да му пуснем адажио от албиноми. Когато се карахме, успявахме да преодолеем трудните моменти с помощта на музиката.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 Една вечер аз се изнесох от къщи след поредната заплаха. Мислех, че ще се върна, щом се поуспокоя. Крачех из Лондон без определена посока, проклина в живота, който си бях избрал детето, което бях приел, жената, която май вече не проявяваше никакъв интерес към мен. Влязох в първия бар, намираше се близо до метростанция. Испих четири уискита. Когато в 11 часа затвориха бара, отидох до един деннощен магазин.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 Конечих да изляза, но бях толкова пиян, че паднах върху бюрото на един инспектор. Той се ядоса, ала вместо да ме задържи за неуважение към властите, ме изхвърли навън. А там един от моите нападатели ми благодари, че не съм раздухал случая. Каза, че съм много мръсен, целият бях отцапан скало и кръв. Посъветваме да се преоблека, преди да се прибера. А аз вместо да продължа по пътя си, го помолих да ми направи една услуга, да ме изслуша, тъй като изпитвах огромна необходимост да говоря. В продължение на час той слуша безмълно моите оплаквания. В действителност аз не разговарях с него, а със себе си. Мумче, пред което е животът, с кариера, която би могла да е блестяща, от семейство, което има достатъчно връзки, за да му бъдат отворени много врати, сега прилича на просек от хамстед, пиян, уморен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 че заради вест двамата съм се отказал от мечтата си да стана инженер. Ако бяхме изчакали малко, нещата щяха да са по-различни, но ти мислеше само за собствените си планове. Забрави да включиш и мен в тях. а Атина не реагира, сякаш беше очаквала това поведение или несъзнателно го беше предизвикала. Сърцето ми кървеше, понеже очаквах да ме помоли да остана. Но тя изглеждаше спокойна, примирена, загрижена единствено за това бебето да не ни слуша. Тогава се уверих, че никога не ме е обичала, аз съм бил просто инструмент за осъществяване на тази смахната мечта, да има дете на 19 години. Казах и, че може да задържи къщата и мебелите, но тя отказа. Щяла да отиде при майка си за известно време, да си потърси работа и да си наеме апартамент. Попита дали ще мога да и помагам финансово за Виорел. Веднага се съгласих. Станах, целунах я за последен път. Дълго, отново настоях да остане там, но тя пак каза, че ще отиде в дома на родителите си, щом си оправи нещата. Настаних се в един ефтин хотел и всяка вечер очаквах да ми позвани и да ме помоли да се върна, за да започнем от отначало нов живот. Бях готов дори да продължим стария си живот, ако се налага, тъй като раздялата ми помогна да разбера, че на света няма нищо поважно от жената и детето ми. След седмица ми се обади.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 Просто трябва да внимавам да не сравнявам двете жени. Любовта не може да бъде измерена, както може да бъде измерена дължината на пътя или височината на сградата. От връзката ми с Фати не остана нещо много важно. Син, нейната голяма мечта, която ми безподелена, преди да решим да се оженим. Сега имам друг син от втората си жена и този път съм поподготвен за всичко хубаво и лошо, свързано с бащинството. Не е като преди 12 години. Веднъж...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 При един от нашите разговори Атина призна, че може би малко е избързала романтичната страна на това е да бъде млада майка и попречила да види ясно истинските грижи, които идвали след раждането на детето. Но вече било твърде късно да се упреква. Попита дали аз не бих могъл да поговоря с Лукас, който никога не идваше в църквата, или защото не вярваше в Бог, или защото предпочиташе да се възползва от неделните утрини, за да е поблизо до сина си.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 Отново съм изоставена от семейство, но този път не е заради финансови затруднения или липса на зялост от хора, сключили брак твърде рано. Проклети да са всички, които затръшват вратата пред майка и дете. Вие сте като които не са приели светото семейство, същите като оня, който се е от Христос, когато най-много се е нуждал от приятел. Обърна се и излезе облена в сълзи. С детето на ръце, аз довърших службата, дадох последната благословия и отидох право в сакристията. Унази неделя нямаше да има общуване с вярващите и празни приказки. Унази неделя аз бях изправен пред философска дилема, бях избрал да уважа институцията, а не думите, на които е основана тя. Вече съм стар и Господ всеки момент може да ме прибере. Останах верен на религията си и снятам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 Което е от значение единствено за нотариусите и данъчните инспектори. А Исус навярно я е погледнал и е казал, виж ме, дете мое, аз също съм отвън. От доста време не ми позволява да вляза. Павел Подбиелски, 57 г, собственик на апартамента с Атина, имахме нещо общо, и двамата бяхме избягали от войната. Бяхме дошли в Англия почти деца, въпреки че моето бягство от Польша беше преди повече от 50 години.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 Зная какво означава това, тъй като често правя същото. Това са единствените спокойни мигове в живота ми. Преди да стана майка, със съпруга ми се събирахме вечер с приятели. Тогава също съм виждала на дансинга хора да танцуват с затворени очи. Някои го правеха колкото да впечатвят останалите, но други сякаш бяха движени от повише сила, помогаща от тях. И откакто се осъзнах като човек, открих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 Детето ми го заспиваше, а тя просто гледаше безмовно движението край себе си. Ала, въпреки че седеше неподвижно на канапето, бях сигурен, че душата й танцува. В неделния следобед, докато се разхождахме из парка, я помолих да обърне внимание на всичко, което вижда и чува разюлените от вятъра листа, вълните на езерото, птиците, които пеят, кучетата, които лаят, виковете на децата, които тичат насам-натам.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 По-точно духът ми е свободен да пътува където си пожелая във времето и пространството, може да наблюдава настоящето, да отгътва бъдещето, да се превърне в чиста енергия. Това ми достави огромна наслада, прави ме щастлива по начин, който е отвъд познатите ми неща, отвъд нещата, които ми предстои да позная. В даден момент от живота си бях решила да стана светица. Възхвалявах Господ посредство музиката и движенията на тялото си.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 Зачето се, защото си мислех, че става дума за наследство или за писма до някоя тайна любовница, тъй като се носеше слух, че има любима в Русия. Всъщност имаше известна връзка между слуха и действителността. Беше разказ за пътуването му до Сибир по време на Комунистическата революция. Там, в далечното село Дедов, се влюбил в една актриса. В. Е, оказа се невъзможно да открия на картата това село, или името е било умишлено сменено? Или мястото е било заличено след стали новите заточения. Според дядо ми тя била член на някаква секта, която вярвала, че е открила в един танцлег за всички злини, тъй като той позволявал да се влезе в контакт с светлината на върха. Страхували се, че традицията им може да се загуби. Жителите съвсем скоро ще ли да бъдат изселени на друго място, защото там ще ли да се провеждат ядрени опити?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 Представих я на приятелите си, казах им само, че е съседка от горния апартамент. Никой нищо не каза за живота и, никой не попита с какво се занимава. Штом настана уреченият час, пуснах музиката и затанцувахме. А ти не започна да се движи с детето на ръце, но то веднага заспа и тя го остави на канапето. Преди да затвори очи и да изпадна в транс, видях, че много правилно е схванала пътя към върха. Всеки ден, без неделя, Атина идваше с детето. Разменяхме си само по едно. Добър вечер, аз пусках музиката, с която един мой приятел беше успял да се здобие някъде из руските степи, и всички танцувахме до пълно изтощение. В края на месеца, тя ме помоли да и презапиша музиката. Бих искала да правя това сутрин, преди да оставя виора в дома на майка ми и да отида на работа. Аз възразих, първо, нисля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 Идва от гръцки и означава да излезеш от себе си. Да прекараш целият ден извън себе си е да искаш прекалено много от тялото и душата си, що опитам. Видях, че е безсмислено да спорим и направих запис. От тогава всеки ден се буде с музиката, идваща от горния етаж. Можех да чуя стъпките и, и се питах как успява да върши работата си в банката след едно часо транс. При случайна среща из коридорите я поканих на кафе.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 При всеки танц, на който се отдаваме с радост, мозъкът губи способността си да контролира и сърцето грабва юздите на тялото. Само тогава се явява върхът. Стига да вярваме в него, разбира се. Питер Шърни, 47 г. директор на клонна банка, Холанд Парк, Лондон приехат и не само защото нейното семейство е един от най-важните ни клиенти. В края на крайщата светът се върти около взаимните интереси. Тъй като беше прекалено темпераментна, я назначих на административна длъжност, тайно се надявах сама да си подаде оставката. По този начин щях да мога да кажа на баща й, че съм се помъчил да й помогна, но безуспешно. Опитът ми на директор ме бе научил да разпознавам душевното състояние на хората дори когато те не казват нищо. Научиха ни на това по време на един курс по управление.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 че, моят подход дава резултати и това е, което ми интересува. Прочетох някои помагала и открих, че за да се представи нова идея, която да получи максимално добър отзвук, трябва да се провокира разговор сред аудиторията. Та първото нещо, което направих пред ръководството в Луксозния хотел, беше да цитирам Свети Павел, «Господ е скрил най-важните неща от мадреците, понеже те не могат да разберат простите неща, и е решил да ги разкрие пред обикновените хора».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 Но по време на пътя има доста отекчителни моменти и тайната се състои в това тези етапи да се превърнат в среща с самия себе си или с нещо повъзвишено. Например, търсенето на красивото не винаги има практическа насоченост, но ние го търсим, сякаш е най-важното нещо на света. Птиците се научават да пеят, което не означава, че това ще им е от полза при намирането на храна, при избягването на хищниците или премахването на паразитите. Според Дарвин, птиците пеят, защото по този начин привличат партньора си и могат да продължат труда си. Прекъсна ме колега от Женева, който настоятелно искаше по рационално представяне. Но генералният директор ме по да продължа, което много ме вдъхнови. Все така според Дарвин, който е написал книга, променила хода на човешката история, Б. Р. Произход на видовете, 1859 всички, които са в състояние да предизвикат страст, преповтарят нещо, съществувало още при пещерните хора, когато ритуалът по охажването на другия е бил фундаментален за продължаването и еволюирането на човешкия вид. Така каква е разликата между човешката еволюция и развитието на един банков клон? Никаква, и двете са подчинени на същите закони, само най-способните оцеляват и се развиват.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 че арабски, знаех за происхода на родителите й. Но ние нямахме намерение да правим сделки с араби, а с чужденци. Благодарих за помощта й. Тя не прояви никакво любопитство относно това как е минала срещата ми. Попита единствено кога трябва да стегне багажа си. И до ден днешен не зная дали тази история с любимия от Скотланд Ярд е истинска, или не. Ако беше истинска, обиецът на Атина вече ще, ще да е задържан. Не вярвам на нищо от онова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 Живей и достойно, това стига. Но жената не изглеждаше много убедена. Аз си казах, че съм заед. Трябваше да приготвя вечеря за малкото туристи, които щяха да се появят. Тя отвърна, че ще изчака колкото е необходимо. Ами детето, не се притеснявайте. Докато върших обичайните неща, наблюдавах жената и детето. Двамата сякаш бяха на една възраст.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 Детето веднага заспъв скута и донесох завивки за всички ни и се загледахме в звездното небе. Накрая тя наруши тишината, а защо Хамит ви нарича мъдрец, може би защото съм потърпелив от него. На времето се опитвах да го обуча, но Хамид май повече се интересува от печеленето на пари. Вече трябва да се е убедил, че е поумен от мен. Има апартамент и яхта.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 Трябва да внеса мир в душата си, а още не съм освоила всичко, на което можете да ме научите. Светлината на върха ми каза, че трябва да продължа напред. Никога не я попитах какво представлява върхът, не ме интересуваше. Първият урок беше може би най-трудният – търпение. Писането не е просто начин за изразяване на мисълта, а осмисляне на значението на всяка дума. Заедно започнахме да работим с текстовете на един арабски поет, защото не снятам,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 А преди мисълта съществува божествената искра, която я е предизвикала. Всичко, абсолютно всичко на тази земя има смисъл и дори най-древните неща трябва да бъдат зачитани. Възпитала съм тялото си да може да изразява изцяло същенията на душата ми, казваше тя. Сега възпитавай само пръстите си, да те да могат изцяло да изразяват осъщанията на тялото. Така огромната ти мощ ще се концентрира. Вие учител ли сте? Какво е да си учител?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 Когато премахне повърхностния слой, човек успява да се концентрира и да види обикновените неща. Колкото по-прост и трезва е подходът, толкова е по-красив, дори отначало да изглежда неудобен. От време на време Мир разказваше за работата си. Споделяше, че се чувства вдъхновена и че е получила изключително предложение от могъщ Мир. Той дошъл в банката, за да посети своя приятел, директора.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 Един единствен път, тя говори за любовта на мъж, въпреки че когато идваха туристите и я заварваха там, се опитваха да я спечелят по някакъв начин. Обикновено Атина дори не трепваше, но веднъж един от ухажорите намекна, че познава нейния е любим. Тя пребледня и веднага погледна към детето, което за щастие не обръщаше внимание на разговора, откъде го познавате, шеговам се, каза мъжът, просто исках да разбера дали сте свободна.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 Възторг и концентрация. А ти на отиде до колата, взех да се тофуна и от тогава винаги танцуваше насред пустинята. Преди да започнем урока, а детето тичаше и се смееше край нея. Когато сядаше да се занимава с калиграфия, ръката й беше по от друг път. Има два вида букви обязнявах аз първият вид са буквите изписани много точно, но без душа. В този случай, колкото и добре да владее техниката, калиграфът се е съсредоточил изключително върху работата си, за това не се е развил, започнал е да се повтаря, не е успял да израсте и един ден ще престане да упражнява краснописа си, понеже ще сметне, че всичко е рутина. Вторият вид са буквите, изписани технично, но и с душа. За тази цел е необходимо намерението на пишещия да се съгласува с са самата дума.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 Смятате ли, че това е важно, не винаги? Но в твоя случай, докато не докоснеш тази ръка, няма да подобриш, да речем, калиграфията си. Не знам защо трябва да търся жената, която никога не си направи труда да ми даде любовта си. Затвори вратата, усмихна се и потегли. Въпреки думите и аз знаех каква ще е следващата изтъпка. Сами Рара, Халил, майка на Атина.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 Който се е отказал от мен и ме е отхвърлил, когато все още не съм била в състояние да оцелея. Но психиатърът държеше на своето. Вместо да й се противопоставяте, опитайте се да й помогнете. Може да се откаже, като види, че това за вас не е проблем. Гогината, която е прекарала далеч от всичките си приятели, сигурно е довела до емоционална липса. В момента тя се опитва да я запълни посредством незначителни провокации.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 Може би наистина е по-добре да разбереш интервалите. Виорел може да остане при нас, докато пътуваш. Той отиде в стаята и се върна с жълтеникава папка. Там бяха документите по осиновяването. Подаде ги на Шерин, цел на я и каза, че е време да тръгва за работа. Херан Райан, журналист, през унази сутрин на 1990 от прозореца на 6 етаж на хотела, вижда само огромната правителствена сграда. Так му бяха поставили на покрива националното знаме. То сочеше точното място, откъдето диктаторът Мегаломан бе избягал със своя хеликоптер, за да срещне смъртта си броени часове по-късно в ръцете на Онези, които е потискал в продължение на 22 години. Старите къщи били сринати от Челшеско поради амбицията му да превърне столицата във втори Вашингтон. Букуръщ имаше славата на град, претърпял най-много разрушения, но не от война или природно бедствие. В деня, когато пристигнах, реших да се поразходя из улиците с моя преводач, но нямаше много загледане освен мизерия, обърканост и чувството, че не съществува нито бъдеще, нито минало, нито настояще, хората сякаш живееха някъде на предела между живота и смъртта, без да знаят какво става в страната им и в останалия свят. Десет години по-късно, когато се върнах и видях как целият град е възкръснал от пепелта, разбрах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 Канев се да стана за хиляден път, да отида до входа и да погледна дали преводачът мина не идва, когато тя влезе. Трябва да е била на малко повече от 20 години. Седна, поиска нещо за закуска и останових, че говори английски. Никой от присъстващите мъже май не забеляза за идването й, но жената прекъсна четенето на модното списание. Дали защото бях притеснени ли заради мястото, което все повече ме потискаше?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 Много исках отново да срещна онова самонадеяно, неразговорливо момиче от кафенето на хотела в Букуръщ, което в момента трябваше да е някъде тук, близо до мен. Не знаех абсолютно нищо за нея освен името ѝ, но също като мите за вампира тя сякаш се смукваше цялата ми енергия към себе си. Някакъв абсурд, пълна безсмислица, толкова неприемливо за моя свят и света на окръжението ми. Ди позната като Еда не зная защо сте тук.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 ми се да й кажа, раните са ти от полза, момиче, да си взема списанието и да си тръгна. Ако бях сторила това, може би пътят на Атина щеше да е съвсем различен. Тя можеше да е още жива, без да мъжа, когато обича. Щеше да се грижи за детето си, да го види как расте, задомява се и я дарява съвнуци. Вероятно би била богата собственица на компания за недвижими имоти. Тя притежаваше всичко, абсолютно всичко, за да преуспее. Беше страдала достатъчно и можеше да се възползва от душевните си рани. Беше просто въпрос на време купнежите и да стихнат и да продължи нататък. Но какво ме накара да остана там, да седя и да се опитвам да продължа разговора? Отговорът е много лесен любопитството. Не можех да разбера защо такава ярка светлина е дошла на онова място, в студеното фоайе на някакъв хотел. Продължих, Мирча Елиада е писал книги с необичайни заглавия Окултизъм.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 Затова в хода на историята спрямо нас са били извършени много злини. През средновековието са обвинявали циганките, че са вещици, в продължение на векове в немските съдилища не са приемали нашите показания. Когато нацизмът се развилия из Европа, аз вече бях роден. Видях как депортираха баща ми в концентрационен лагер в Польша. На дрехите му бяха пришили унизителния знак черния триъгълник.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 Синът му още има власт из района, въпреки че в момента се води за изчезнал. Момичето настоява, усмихва се, сякаш това, което казва, е много забавно. Твърди, че майка и е цигамка и тя искала да я открие. Има пълното ѝ име, как е могла да се здобие с такава информация без помощта на секуритете. Подобре да не дразня хора, които имат връзки в правителството.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 която твърди, че е една от нас. Иляна заслужава да се изправи срещу тази жена, смятам, че страда достатъчно, след като предаде народа си, легна са един гайл, Б, Р, чужденец, и посрами страната си. Може би е дошъл моментът да се сложи край на нейните мъки, да види, че дъщеря ѝ е оцеляла, спечелила е пари и дори може да ѝ помогне да се измъкне от мизерията, в която се намира.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 Останаха само ударните, а тина танцуваше, сякаш не е там. Подкапеше от лицето й, а босите и крака удряха силно дървения пот. Една жена стана и внимателно върза кърпа на гърдите и врата й, тъй като нейната блуза всеки момент щеше да се слеча от раменете. Но тя сякаш не забелязваше, намираше се в други светове, търсеше едва доловимите им граници с нашия, а те все не и се разкриваха. Хората в ресторанта започнаха да пляскат, за да следва ритъма, а Атина танцуваше все по-бързо. Улавяше енергията от дуаните на хората, въртеше се около себе си, балансираше в празното пространство и повличаше всичко ново, което ние, бедните смъртни, трябваше да поднесем на върховното божество. Внезапно тя спря и всички спряха след нея, дори и ударните инструменти. Очите и все още бяха затворени, но по лицето й се стичаха сълзи.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 Седмица след това, щом слънцето изгря, отидо в бледно сиропиталище в Сибио, за да я оставя на прага, надявайки се, че някоя милостива ръка ще я вземе оттам. Но една медицинска сестра ме е хвана и ме издърпа вътре. Нагруби ме жестоко, каза, че неведнъж са виждали такова поведение и за това винаги няко стоял на пост. Нямало толкова лесно да се измъкна от отговорността да рогия дете, какво друго да се очаква от една цигънка, освен да изостави детето си.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 Оглежда всичко и сякаше стресната, но аз се преструвам, че не забелезвам. Отивам до печката и се връщам с две чини и гастазеленчукова супа с мас. Приготвям силно кафе и докато слагам захар, чувам първата и реплика, за мен без захар. Не знаех, че говориш английски. Каня се да кажа, научих баща ти, но се сдържам. И ядем мълчаливо и с напредването на времето всичко започва да ми се струва близко. Аз съм с дъщеря си.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 И дори да успея, нямам пари, но се въздържам. Тя може да реши, че искам нещо от нея. И съм затрупана с работа. Отново става тихо. Тя довършва супата и пали цигара. Погледът и не изразява нищо, никакво чувство. Смяташе ли, че отново ще ме видиш? Отвръщам положително. От жената на Ромбаро разбрах, че е била в неговия ресторант. Задава се буя. Не искаш ли да поспиш малко, нищо не чувам. Вятърът нито се е усилил, нито е утихнал, като преди малко е, предпочитам да поговорим, повярвай ми. Имам колкото искаш време, имам целия живот, който ми остава, за да бъда до теб, не ми казвай е това сега, но ти си уморена. Продължавам, преструвайки се, че не съм чула думите й, виждам, че се задава буя. Като всяка буя тя носи разруха, но в същото време напоява полета и мъдростта на небесата се спуска заедно с дъжда.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 Вече видях лицето ти, мога да се върна в Лондон, отпуската ми свършва, искаш ли да ти разкажа за баща ти, не ме интересува. И внезапно разбрах с какво мога да й помогна. Сякаш нечи чужд глас излизаше от устата ми, и кръвта, която тече в вените ми и в твоето сърце. Моят очител говореше чрез мен. Тя отново затвори очи и спане пробудно в продължение на 12 часа.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 че продава Терени на едно далечно място и че скоро ще трябва да се върне на работа. Казах и, че мога да я науча да прави амулети, за да се предпази от злото, но тя не прояви интерес. Алъш Том заговори за лековити билки, ме помоли да й покажа как да ги разпознава. В градината, където се разхождахме, аз се опитах да й предам цялото си познание, макар да бях убедена, че ще забрави всичко, когато се прибере от дома си.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 Преди малко ме попита за онази църква, не зная кой я е построил и не ме интересува. Моят храм са градината, небето, водата на езерото и реката, която го захранва. Моят народ са хората, с които споделяме еднакви виждания, а не онези, с които ме свързват кръвни връзки. Моят ритуал е да бъда с тези хора и да отдавам почита си на всичко наоколо. Кога смяташ да се връщаш от дома, може би утре, стига да не преча.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 Качихме се на един хълм на юг от града, седнахме край току-що запалени огън, свирихме, яхме, танцувахме и си разказвахме разни истории. Тя присъстваше през цялото време, но не участва в нищо, въпреки че Ром Баро каза, че е отлична танцьорка. За първи път през всичките тези години бях щастлива, защото може да изпълня ритуала за моята дъщеря и заедно да отпразнуваме чудото да сме живи, здрави и обгърнати от любовта на великата майка.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 Та нали бихте могли лично да празнувате връзката си с вселената, защото другите са аз. И аз съм другите. В този момент Атина ме погледна и усетих, че сега аз в сърцето й. утре си заминавам. Каза тя, преди да тръгнеш, ела да се сбогуваш в майка си. За първи път през всичките тези дни използвах тази дума. Гласът ми не третна, погледът ми остана решителен и аз знаех, че въпреки всичко тя е кръв от кръвта ми, вудът на моято труба.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 Казахи, че не са имали, че моят закрилник е бил уважаван човек, научил ни е на много неща и е имал ученици по целия свят. Обяснихи, че е починал малко преди тя да дойде, веднъж дойде една копка и се отърка в него. За нас това означава смърт и всички се разтревожихме, Ала има ритуал, с който да се премахна прокобата.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 Защо питаш, срещнах я в хотела в Букурещ, и тя каза, че е пристигнала за погребението на приятел? Мисля, че спомена нещо като «учител». Помоли ме да й разкаже още за циганите, но не беше останало кой знае какво, което да не й е известно. Главно защото освен традициите и обичаите ние не познаваме историята си.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 Тъкмо обратното, свързана е с тъга, прилича на бойно поле, представлява много безсънни нощи, в които си задаваме въпроса дали постъпваме правилно. Истинската любов е екстаси и агония. Тогава спокойствие. Спокойствие ли, ако се въгледаме в майката, тя никога не бездейства. Зимата се бори с лятото, слънцето и луната все не се срещат, тигърът преследва човека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 Всички отговарят, разбира се. Настоявам, значи не изпитваш щастие. Всички сленят темата, по-добре да се върна в стаята, където в момента се намира Атина. Тъмно е, тя следи стъпките ми. Драсвам клечка кибрид и паля една свещ, всичко за обикалящо ми е желание на Вселената. Не е щастие, то е копнеш. Желанията винаги са неизпълнени. Ако се изпълнят, представят да бъдат желания, нали, къде е синът ми, синът ти е добре, гледа телевизия. Искам да се взреш в свещта и да не говориш. Не казвай нищо, само вярвай, да вярвам, че, помолихте да не говориш. Просто вярвай, не се съмнявай в нищо. Ти си жива и тази свещ е единствената точка в твоята Вселена. Вярвай в това. Забрави за идеята, че пътят е начин да се пристигне някъде.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 Вдигни бавно дясната си ръка. Тя вдигна високо ръката си. Помолих я да направи същото и с лявата си ръка. Огледах хубаво гърдите й. бяха много покрасиви от моите. Можеш да ги свалиш, но все така бавно. Затвори очи и дишай дълбоко, аз ще светна лампата. Готово, ритуалът свърши. Да отидем в хола, а ти настана, но и беше трудно. Краката й бяха изтръпнали от позата, която я бях накарала да заеме.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 Накарах те е единствено да направиш един абсурден жест и да се съсредоточиш върху свеща. Това е достатъчно всеки път, когато е възможно да се опитваш да направиш нещо, което е в несъответствие с заобикалящата те действителност. Когато започнеш да създаваш ритуали, които твоите ученици да изпълняват, ти ще се окажеш на пътствана. Тогава започваш да се учиш, така казваше моят закрилите. Ако искаш да се вслушаш в думите ми, добре.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 Един историк, Антуан Локадор, ми помогна да допълня материала си с интересни данни за света Сара. Изпратих в Дубай двете страници, написани за туристическата притурка на вестника. Получих самолюбезен отговор, с който ми благодареше за вниманието, нямаше нищо друго. Поне се потвърди, че адресът ти не е измислен. Антуан Локадор, 74 Г, историк, ИСП.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 Аз започнах да провокирам, харесваха ми жадните погледи на мъжете, но с напредването на нощта сякаш все повече влизах в контакт с себе си. Дали прелъстявах някого, или не, представаше да е от значение. Атина продължи, и ако театърът е ритуал, то танцът представлява същото. То е древен начин за сближаване с партньора. Сякаш нишките, които ни свързват с останалия свят, се очистват от предразсъдъците и страховете.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 Това беше единственият начин да я отмъстя, за който се сетих. Щях да й покажа, че мога да правя неща, които тя не може. Мълчанието беше оставило върху устните ми вкуса на желание за мъст. А ти на попита дали може да доведе сина си, аз казах, че не, представлението беше само за възрастни, добре, мога да го оставя при майка ми. Отдавна не съм ходила на театър. Не ми взе за консултацията.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 Нещо ме притесняваше, отговорите и бяха прекалено технически, сякаш нямаше много опит в тия неща. Направи коментар върху играта на прелъстяване и ритуалите за плодовитост. Накрая завърши с една гръцка легенда, със сигурност го направи, защото и бях казала, че театърът води началото си от Гърция. Навярно беше прекарала цялата седмица в четене по въпроса.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 Концентрирай се. Ако не намериш нищо подходящо, което да привлече вниманието ти, съсредоточи се върху дишането. Оттам, през носа ти, нахлува потокът светлина от майката. Чуй ударите на сърцето си, проследи мислите, които не си в състояние да контролираш, овадей желанието си незабавно да станеш и да започнеш да вършиш нещо полезно. По няколко минути на ден стои седнала, без да вършиш каквото и да било, и извличай максимална полза от това.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 Чудесно, нека ги мият, ако искат. Но ти не виждай в това равенството. Няма нищо лошо да се правят обикновени неща, въпреки че ако утре изразя мнението си в статия, ще кажат, че работя против женската кауза. Каква глупост! Сякаш миенето на чинии или носенето на сутиен, или отварянето и затварянето на врати е нещо унизително за жената. В действителността аз обожавам мъжете да ми отварят вратата.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 Ти имаш късмет, момиче. Една група те моли да я научиш на нещо, а това ще те превърна в учителка. Херан Райъш, журналист преди първата си среща с акфьорите, а ти не дойде в дома ми. Откакто публикува статията за Сара, беше убедена, че я разбирам нещо, което не беше съвсем ярно. Единствената ми цел беше да привлека вниманието и, въпреки че се опитвах да приема, че има и някаква невидима реалност, способна да влияе върху живота ни.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 Учила си се от циганите от дървишите в пустинята от. Първо, не е точно така. Какво значи да се учиш? Да натрупваш познание ли? Или да променяш живота си? Предложих и вечерта да излезем, да вечеряме и да потанцуваме. Тя прие да вечеяме, но отхвърли предложението за танци. Отговори ми, настоя, оглеждайки апартамента ми.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 Но това ме очароваше, смяташ, че тази библиотека не ми е необходима, така ли? Смятам, че е важно да четеш, но е излишно да пазиш всичко това. Нахално ли ще е, ако пожелая да излезем и преди да отидем на ресторант, да раздадам повечето книги на хората, които ще срещнем по пътя, няма да се поберат в колата ми, ще си наемем камион, в такъв случай изобщо няма да стигнем до ресторанта тази вечер.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 Бях в състояние да направя почти всичко, включително да зарежа жената, с която бях в момента, но, разбира се, не бих раздал книгите си. В таксито се върнахме на темата за театралната трупа. Въпреки, че точно тогава бях настроен да и кажа нещо, което никога не и бях казвал, да говоря за любовта си. Тема посложна за мен от Маркс, и Юнг.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 Колкото подълго останахме заедно, толкова по-добре. Странен си, заради онова, което споменах във връзка с книгите ти ли. Прави каквото искаш, а аз няма да променям живота ти. Опитвам нещо на място, където не са ме канили. Малко преди това се бях замислил за израза да промениш живота. Атина, ти ми говориш за нещо. Поточно, аз имам нужда да поговорим за нещо, което се случи в Фонзибар в Сибил, докато звучеше циганската музика.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 Андрея ми беше разказала, че Атина поступила така и с нея, когато се срещнали за първи път. И явно смяташе, че това е начин да респектира хората. Тишината поешеше, аз си я представях как става от масата, говорейки за прословутия си невидим приятел от Скотланд Ярд. Или как казва, че е поласкана от думите ми, но е притеснена за уроките си на следващия ден, а има ли нещо, което да може да се запази?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 Когато по-късно разговарях с някои колеги, се оказа, че всеки от нас е бил с усещането, че упражнението е свършило, че идва момента да седнем и да се огледаме наоколо, но никой не го беше направил. Продължавахме да лежим, бяхме в нещо като принудителна медитация, която трая 15 на безкрайни минути. Тогава отново се чу нейният глас, имахте достатъчно време, за да се усъмните в мен. Някои от вас не проявиха търпение.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 Но тъй като никой не се възпротиви, бях сигурна, че колегите ми просто се опитват да се държат възпитано, но че щом свърши въпросната лекция, никога повече няма да поканя татина. И дори щяха да ме укорят, че съм била толкова наивна, та да я потърся. Ето първата дума – святост. За да не умра от скука, реших да участвам в играта.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 Внимателно и помогнах да изкачи няколко стъпала и влязохме от дома. Приготвих и чай, чиято рецепта няма да кажа на никого, защото ми е даде моят за крилите. Поставих го пред нея, а тя го изпи на един дъх. С това ми показа, че доверието и към мен си остава непокътнато. Защо съм такава, продължи. Знаех, че действието на алкохола е отминало, има мъже, които ме обичат. Имам син.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 Щом човек е способен на всичко, щом знае, че постъпва правилно, как е възможно да не е в състояние да накара хората да го обичат и да му се възхищават. Ето какъв бил проблемът. Хванах я за ръка и я отведох в същата стая, където седмици порано беше съзърцавала свеща. Помолих я да седне и да се успокои малко. Въпреки, че бях сигурна, че чаят ще и подейства. Отидох до стаята си, взех едно огледало и го поставих пред нея. Ти имаш всичко. Извоювала си всеки милиметър от собствената си територия, а сега погледни сълзите си, погледни лицето си и мъката, която то изразява. Опитай се да видиш жената в огледалото. Този път не се смей, а се помъчи да я разбереш. Оставих и достатъчно време, за да изпълни указанията ми. Когато забелязах, че изпада в желания транс, в понататък. Каква е тайната на живота? Нека я наречем «дар» или «благословия». Всички се опитват да се чувстват доволни от това, което имат. Освен мен, освен теб, освен малцината, които, Ови, ще трябва да се пожертваме в името на нещо по-голямо. Нашето въображение е по-обширно от заобикалищия ни свят, ние излизаме отвъд собствените си предели. Някога са наричали това «магиосничество», но за щастие нещата са се променили.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 Какво искаш? Искаш животът ти да има смисъл, да го изживееш по възможно най-интензивния начин. Това е едновременно клопка и екстаз. Опитай е се да бъдеш наш трек за опасността и изживявай радостта и приключението да си жената, която е отвъд отразения в огледалото образ. Очите й се затвориха, но знам, че думите ми бяха проникнали в душата й и щяха да остана там. Ако искаш да рискуваш и да продължиш да преподаваш, направи го. Ако не искаш, знай че вече си отишла много подалеч от повечето хора. Тялото й започна да се отпуска. Хванах я, преди да падне, и тя заспа с глава върху гърдите ми. Опитав се да й прошепна някои неща, понеже вече бях минала по този път и знаех колко е трудно, така ми беше казал моят закрилник и така го бях усетила върху себе си. Но фактът, че преживяването е трудно, в никакъв случай не го прави по-малко интересно.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 Обади се по телефона и ей казах, че бих искала да си поговорим, а тя ме покани да видим зимните разпродажби. Щеше да е поприятно, ако бяхме седнали да изпием по един чай, заедно или да обядваме в спокоен ресторант, синът ти може да се загуби в тая тълпа, не се безпокой. Продължи си мисълта, Хера открила трик, с който принуди Лазец да се ожени за нея. Но веднага след церемонията той се върнал към живота си на плейбой.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 Но Атина току-що беше влязла в един бутик за бельо, това харесва ли ти, попитаме, като ми показа предизвикателен комплект бикини с сутиен в телесен цвят, много. Когато ги сложиш, някой ще ги види ли? Разбира се, или смяташ, че съм светица. Но продължи разказа си за Хера. Зевс се стреснал от поведението й, но Хера се чувствала освободена и не я била грижа за брака. Ти наистина ли имаш приятел? Атина погледна встрани, едва когато установи, че детето не може да ни чуе, отговори едно слично, да, не съм го виждала. Тя отиде до касата, плати белото и го прибра в чантата си. Виорел е гладен и съм сигурна, че гръцките легенди хич не го интересуват. Довърши историята за Хера. Има доста глупав финал. Страхувайки се да не загуби любимата си, Зевс се престорил, че отново ще се жени.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 Тя затвори очи и притисна с ръце главата си. Никога не съм танцувала извън ритъма. Излиза, че изпитанието се бе оказало по за нея, отколкото за когото и да било от нас. Зле ми е. И режисьорът, и аз станахме. Андрея ме изгледа с гняв, но въпреки това аз отидох приятина. Преди да я докосна, тя ни помоли да се върнем по местата си. Някой е искали да каже нещо? Гласът й беше слаб и трепереше.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 От друга страна, изпитах огромно облегчение, събитията сами предизвикваха промените и на мен не ми се налагаше да минавам през опустошителното преживяване да седна срещу жената, която обичам силно, и да ѝ кажа, че съм влюбен в друга. В този случай предпочето да замълча и аз. Прибрах се, пуснах телевизора, Андрея влезе да се изкъпе. Затворих очи, а когато ги отворих, стаята беше облена от светлина.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 Защото майката пожила да се прояви онази нощ и е възможно да е прошепнала нещо в ухото й, тръгни против всичко, което си научила досега. Ти, която владееш ритъма, остави го да минава през твоето тяло, но не му се подчинява е. Ето защо Атина предложи да направят това упражнение. В подсъзнанието си вече е била готова да съжителства с майката, но вибрациите й са били все на тази частота и не са позволявали проявлението на външни елементи.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 търпение и всеотдейност. Но ето, че той настоя да направя ужасно плетиво. В продължение на два часа намира заниманието за смешно и абсурдно. Болеше ме глава, но не може да пусна иглите. Всеки може да прави нещата грешно, защо го изискваше от мен? Защото познаваше перфекционизма ми по отношение на геометрията. И внезапно се случи нещо.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 Следователно аз мога да видя, какво се е случило, макар че не съм била там. Душата на Атина, която следва звуците на музиката, и тялото ѝ, което се движи в съвсем друга посока. След известно време душата ѝ се е отделила от тялото, отворило се е празно пространство и най-накрая майката е успяла да проникне. Поточно казано, появила се е искра от майката. Древна, но с младежки вид. Мъдра, но не всезнаеща.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 Включително самата Атина, надали и е било лесно да предложи нещо противно на онова, което харесва. Щастлива съм, че в този момент майката е спечелила битката. Един мъж е бил спасен от рак, друг е приел своята сексуалност, трети е престанал да взема приспивателни. И само защото Атина е нарушила ритъма. Натиснала е спирачките на кола, движеща се с висока скорост, и е разрушила всичко. Да се върна към моята плетка.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 Дори и да им се налагаше да заплатят за това, както се случва обикновено. В стаята останахме само детето, Агия София, аз и Херан. Помолих те да останеш сама. Без да каже и дума, той взе палтото си и излезе. Агия София ме гледаше, видях как постепенно се превръща в Атина. Единственият начин, по който бих могла да опиша това превъплъщение, е като я сравня с дете. Когато децата са недоволни, можем да го прочетем в очите им, но недоволството им бързо се разсейва и щом гневът отмине, сякаш става дума за съвсем друго дете, а не за онова, което е плакало до преди малко. Божеството, ако може така да го наречем, сякаш се разнесе във въздуха, щом неговият инструмент се разконцентрира. Сега стоях пред жена, която изглеждаше много уморена, направи ми един чай. Тя ми заповядваше.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 Елегантна, превъзходна актриса, имаш култура и образование каквито никога не съм имала, въпреки че семейството ми много настояваше да уча. Но ти липсва увереност, арогантна си и несигурна. Както каза Агия София, в ТЕК има две жени, когато би могла да е само една, не знаех, че помниш какво казваш по време на транса. В такъв случай в ТЕК има две жени, Атина и Агия София. Аз може и да имам две имена, но съм си една.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 Сега е твой ред да поискаш нещо. Веднага се сети и Херан, Но моментът не беше подходящ, свали си дрехите. Тя не попита защо, погледна към детето, увери се, че то спи, и после започна да съблича по ловера си. Не е необходимо, прекъснах и аз, дори не знам защо го казах. Но тя продължи да се съблича. Блузата, дънките, сутиена. установив, че има най-красивите гърди, които съм виждала.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 Изпитах неща, за които дори не бях мечтал. В определени моменти ме обземаше срам. Имах желание да я помоля да спре, но тя сякаш изцяло владееше положението и аз се отдадох, нямах избор. А най-лошото е, че ми беше много любопитно. Накрая се чувствах изтощен, а Андрея изглеждаше още пожизнена. Преди да заспиш, искам да знаеш нещо. Каза тя, ако продължиш понататък, чрез секса ще можеш да се любиш с боговете и богините.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 когато се събудих, видях, че дрехите и вече ги няма. Ключът беше на масата. Нямаше прощална бележка. Диетрионил, позната като еда, хората четат много истории за вещици и магиосници, за паранормалното, за деца, обладани от зли духове. Гледат много филми за ритуали с пента, грами, мечове и призувавания. Това е добре, важно е въображението да работи.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 че като гледате тези мравки, които правят точно онова, за което са програмирани, вие извикате, фантастично. На пазачите генетично им е заложено да се жертват за царицата, работниците мъкнат листа, 10 пъти по тежки от тях самите, инженерите прокопават тунели, които устояват набори и наводнения. Влизат в смъртоносни битки с враговете си, страдат в името на общността и никога не си задават въпроса, какво търся тук.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 Но втората съвсем не е удобна и е доста опасна, защото, ако събере много привърженици, накрая ще разруши обществото, изградено с толкова труд по модела на мравешкото. Така тази втора традиция се пази в тайна и е успяла да се съхрани през вековете, защото последователите и са си създали таен език от символи. Фитахте ли го още нещо, то е ясно, защото, макар да отричах, той знаеше, че не съм доволен от онова, което правя.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 Един ден напуснах работа и създадох собствена ковачница. Отначало тръгна на зле, так му когато започвах да вярвам в живота, нещата осезаемо се, се влошиха. Веднъж, докато работех, разбрах, че пред мен има един символ. Вземах необработеното желязо и трябваше да го превърна в части за автомобили, сълскоступански машини, кухненски прибори. Как се прави това? Първо, нагрявам при адска температура къса желязо. Докато се нажежи до червено.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 Улицата, позната по цел свят с антикварите си и техния съботен пазар за употребявани вещи, с нощи се превърна в бойно поле, изискващо намесата на на поне 50 полицаи от участъците в Кензингтън и Челси, за да успеят да окрутят духовете. В края на безредиците имаше петима ранени, но никой не беше в тежко състояние. Причината за разразилия се сблъсък, продължил почти 2 часа, безшествие, свикано от преподобния Иоан срещу онова.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 Живеем във време, когато всичко е позволено. Демокрацията е унищожена и потъпкана заради нейната свободия. Пасторът твърди, че още в самото начало се е усъмнил в групата. Били най-ли тази порута на сграда и по цели дни я ремонтирали, като по този начин, ясно показвали, че са членове на някаква секта и са се им промили музъците, защото никой на този свят не работи даром.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 Незабавно й бе оказана медицинска помощ и тя напусна мястото, преди да успеем да разберем още нещо по отношение на връзката и култа. Според мисис Халил, която се опитваше да успокои 8-годишния си син след побоя, в стария склад не се случвало нищо особено, просто колективен танц, последван от призуваването на божество, познато като Агия София, на което се задавали въпроси.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 Сформирали сме група, за да се подкрепяме взаимно, тъй като е трудно сами да посрещаме обществения натиск, бе нейният коментар, настоявам вашият вестник да обясни религиозната дискриминация, на която сме били подложени през вековете. Щом някой не прави нещата според догмите на утвърдените религии, признати от държавата, го атакуват, както постъпиха и са нас днес. Някога са ни принуждавали да вървим към своята гологота, прещали са ни в затворите, накладата в изгнание. Но днес ние можем да реагираме. На силата ще бъде отвърнато със сила, точно както на милосърдието с милосърдие. На въпросите, свързани с обвиненията на преподобния бък, тя отправи контраобвинение към него. Той манипулира вярващите, ношава им нетолерантност и лъжи, за да извини насилието.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 Междувременно, когато 2000 дойде и светът продължи да съществува, здравият разум ще наделя и религиите отново ще се превърнат в убежище за слабите хора, и които вечно са им необходими водачи. На мнението му се противопостави Дон Еваристо Пияца, помощник епископ на Ватикана в Обединеното кралство. Това, което се ражда, не е духовното пробуждане, за което всички толкова мечтаем, а вълна на така наречената от американците – Нью-Ейдж, Нова епоха.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 След като жената му отговорила, Никой, Господи, Исус рекал, е, и аз те не осъждам. В събота леко болни, позволил на една проститутка да измие краката му, поканил разпнатия редов с него престъпник в рая. Ял не храни и повторял да мисли само за днешния ден, защото полските кринове нито тъчат, нито предат, но са облечени в слава. Какво представлява грехът? Грях е да попречим на любовта да се прояви.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 Същия следобед отидох до дома и възползвах се от това, че тя самата ме покани на излизане от склада. От съседите й разбрах, че предишния ден са идвали от съда, за да й връчат призовка, ало и те не успели да я намерят. Покъсно се обадих по телефона, но безуспешно. При вечер опитах отново и пък никой не отговори. След това започнах да звъня на всеки половин час. Тревогата ми растеше пропорционално на позвания ванията. Откакто Агия София ме излекувал безсънието, умората ме водеше в леглото в 11 часа вечерта, но този път безпокойството ме държаше буден. В телефония указател намерих номера на майка и, но беше прекалено късно. Ако Атинен беше там, цялото и семейство щеше да се притесни. Чудех се какво да правя. Пуснах телевизора, за да видя да не би нещо да се е случило, нищо особено, в Лондон всичко си вървеше по-старому. С и опасностите на този град. Реших да направя последен опит. След като се чуха три позвънявания, някой вдигна. Веднага познах гласа на Андрея от другата страна на линията. Какво искаш, попита тя, а ти не помоли да се обадя. Всичко наред ли е? Очевидно всичко е наред. И всичко е зле. Зависи как искаш да погледнеш на нещата. Но смятам, че ти можеш да помогнеш, тя къде е.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 После в пустинята, отново в Трансилвания и те на нататък. От една банка в покрайнините ме пратиха в компания за продажба на недвижимо имущество в Персийския залив. От група потанци към един бедуин. Ищом усетех, че краката ми вървят напред. Аз казвах, да, вместо, не. А какво спечели от всичко това, днес мога да вижда ората на хората. Мога да събуждам майката в душата си.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 Атина още се намираше в фазата да отговаря на въпроси, както бе отговорила на моите същия следобед. Аз вече бях преминала през нея и напълно се бях пренесла в царството на мистерията. Само се зерцавах, възхвалявах, издигах в култ, бях благодарна и позволявах на дарбата ми да се проявява. Гледах как Атина събира съчки и видях момичето, което бях някога. То също търсеше заболени тайни и скрити сили.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 Изтичах към него, носът на детето беше изцъпан с кръв, но то май не споделяше тревогите ми. Блъсна ме, мога сам да се защитавам. И се защитих, въпреки че самата аз така и не родих дете, познавам детските сърца. Доста повече се притеснявах за Атина, отколкото за Виорел. Тази караница беше една от многото, в които му предстояше да бъде въвлечен през живота си.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 Отидох в кухнята, приготвих лучена супа или вънско табуле, притопих безквасния хляб, сложих масата и обядвахме заедно. Говорихме си за обикновените неща, които в такива моменти ни изплотяват и оправдават радостта да сме спокойни заедно дори когато навън болята изкоренява дървета и се е разруха. То се знае?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 Атина беше в живота ми от близо две години и аз се страхувах да не би да продължи по пътя си и да изчезне от хоризонта, без дори да съм успял да я придружа поне в част от прехода и за любов ли говориш, моля те за помощ. Какво да правя? Да се овладя и да се държа хладнокръвно, да не пришпорвам нещата, за да не ги разруша, така ли?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 Разговорът щеше да продължи, но тълпата ръкопляскаше и Атина се качи на импровизираната сцена. Пусна малкия касетофон, който носеше от къщи, даде указание никой да не следва ритъма на музиката, помоли ги да танцуват и ритуалът започна. В даден момент Вилра отиде въгъла и седна, дойде мигът, когато Агия София трябваше да се появи.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 Разберете, че Великата Майка дава щедро и мъдро, зачитайте това и няма да напълнете повече, отколкото повеля във времето. Вместо да горите изкуствено тези калории, опитайте се да ги превърнете в необходимата за метките ви енергия. Никой не е останал слаб за дълго само благодарение на някаква диета. Беше абсолютно тихо, а Тина започна последния ритуал, всички почетоха присъствието на Майката.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 Когато говорихме, той беше ужасен от статиите в таблоидите, режимът на богинята, казваше един. От слабнете, докато се храните, призовава вещицата от Портобело, пишеше друг на първа страница. Освен, че се докусне до нещо толкова уязвимо, каквото е религията, въпросната Атина бе стигнала и подалеч, бе говорила за диети, тема от национален интерес, поважна от войните, статките или природните бедствия.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 че в Британския съд има заведено дело и че обвинителят няма да пропусне нито една възможност да представи пред нова, което според него не беше просто слух, а атентат срещу изконните обществени ценности. В същата седмица един от най-престижните английски вестници публикува като уводна статия текст от преподобния Иън Бък, пастор от евангелистката общност в Кензингтон.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 На следващата сбирка полицията взе мерки и постави охрана, за да избегне конфликтите. Атина пристигна с осигурените от райан телохранители, но този път чу не само овации. Имаше освирквания и обиди. Една жена, която я видя да идва с 8-годишно дете, два дни покъсно я обвини в нарушение на закона за закрила на децата от 1989 и твърдеше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 Нищо, че само веднъж бях говорил за тях. Отменях всичко, за да се видим, бях до нея винаги когато ме помолеше, опитвах се да съм близък с синай. защото снятах, че един ден би могъл да ме нарича татко. Никога не я накарах да се откаже от това, което правеше, радвах се на успеха й и се горде с решителността й, защо изключи диктофона.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 че в съда са заведени няколко дела, с които се опитва да ми отнемат Виорел. Обърнах се към приятели, но никой нищо не може да направи. Трябва да се изчака решението. Според тях, ако зависи от съдията, тия фанатици ще постигнат каквото си искат. Затова съм си купила оръжие. Зная какво означава да отделят дете от майката. Изпитала съм го върху себе си. Тащом първи от полицай тръгне към мен, аз ще стрелям. И ще продължа да стрелям, докато патроните ми свършат. Ако не ме застрелят преди това, ще се бие с кухненските ножове. Ако ми вземат ножовете, ще използвам ногтите и зъбите си. Но никой няма да успее да ми отнеме виорел. Само през ми, записваш ли? да, но има начини, няма. Баща ми следи делата, каза, че що се отнася до семейното право, не може да се направи много.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 Млъкнах, но тя не каза нито дума. Изчака да довърши изречението си, може би е твърде рано. Хората не са готови за това. А ти на разня, разбира се, че са. Оттам идват изблъсъците, агресията, мракобесието. Защото силите на мрака агонизират и в такъв момент те прибягват до последните си средства. Изглеждат посилни, силни каквито са животните, преди да умрат. Алла, после вече не могат да станат от земята, изтощени са. Косев семето в много сърца. Всяко от тях ще изрази това възраждане по свой собствен начин. Но има едно сърце, което ще следва традицията до край – Андрея. Андрея, която я мразеше, която я обвиняваше за края на нашата връзка, която казваше на всеки пожелал да я изслуша, че Атина е допуснала да бъде обхваната от егоизма и суетата и накрая е съсипала нещо, създадено с толкова много усилия. Тя стана и взе чантата си.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 В момента тя вероятно се разхожда из Националния парк Сноудония, както обикновено прави всеки следобед. Днес е рожденият и ден, потогно датата, която родителите й бяха избрали за рождена при осиновяването. Смятам да й дам този ръкопис. Виорел, който ще дойде за празника с баба си и дядо си, също е подготвил една изненада. Записал е първата си песен в студиото на общи приятели и ще я изсвири по време на вечерята. После тя ще ме попита, защо направи това, а аз ще и отвърна, защото имах нужда да те разбера. През всичките тези години, в които бяхме заедно, слушах единствено онова, което смятах за легенда. Сега знам, ге легендата е истина. Винаги, когато исках да я придружа, било на сбирките в дома и всеки понеделник, било в Румъния или на срещите с приятели, тя ме молеше да не го правя. Искаше да е свободна.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 Твърдеше, Ге духовете са го накарали да вземе малко от кръвта на вещицата от Портобело, в която се е превъплатила майката, за да я използва по време на определени ритуали. Нямал намерение да я убива, а само да напои с кръвта и една кърпа. Разследването доказа, Ге наистина не е имало опит за убийство. Но въпреки това Говекът бе арестуван и полови 6 месеца затвор. Идеята да я убия за предсвета не беше моя. Атина искаше да изчезне и ме попита: Възможно ли е? Обясних и: Ге, ако съдът реши, Ге, държавата трябва да се грижи за Синай, аз няма да мога да застана срещу закона. Но от мига, в който седията се произнесе в нейна полза, бяхме свободни да изпълним плана и Атина съвсем ясно осъзнаваше: Ге, щом срещите в склада стават толкова популярни на местна поква, мисията и винаги ще бъде спъвана.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 Хората щяха да го изтълкуват като отегляне в пустинята, като възнасяне в небесата, като пътуване за среща с тайните тибетски логители, които живеят в Хималаите. Вегно щяха да огъкват нейното завръщане. Легендите около нея щяха да се множат и вероятно щеше да се създаде култ кълк лигността и,знаците признаците се появиха, щом тя престана да ходи в Портобело. Информаторите ми казваха, ге противно на онова, което смятаха всички.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 Следователно оставаше единствено, смъртта, но при съвсем нормални обстоятелства, като обикновен говек, чийто край настъпва в ръцете на убиец от големия град. Това ни задължаваше да вземем редица предпазни мерки, а престъплението не биваше да се свързва с магенигъство по религиозни пригини, защото ситуацията, която се опитвахме да избегнем, щеше да се влоши. Б. Жертвата не биваше да бъде разпозната. Ф. Убиецът не биваше да бъде заловен. Да, трябваше ни труп. В град като Лондон всеки ден има убити, обезобразени, обгорени, но обикновено залавяме престъпника. Така ге се наложи да гакаме близо два месеца до слугката в Хампстед. Дори в този слуга и ние успяхме да открием убийца, но то беше мъртъв. Заминал за Португалия и се самоубил с изстрел в устата. Възмездието бе пологено. Трябваше ми са по малко съдействие от страна на най-близки приятели. Вършим си услуги, те понякога ме молят за неща, които не са съвсем редни, но щом никой важен закон не е нарушен, съществува, да регем известна гъвкаво с И Итогно това направихме, щом трупът бе открит, аз и един мой дългогодишен приятел бяхме определени да следим слугая. Покти едновременно пологихме известието, ге португалската полиция е намерила в гимаре тялото на самоубиец. Имало бележка? която си признавал за убийството, описвал и подробностите, които отговаряха на нашия слуга. Й. Също така давал указания как да се разпоредят с наследството му, да го раздадат на разни благотворителни институции. Оказа се убийство от страст. В края на краищата много гесто любовта свършва по този нагин. В оставената бележка убиецът казвал още: Ге е довел жената от бивша република на Съветския съюз и е направил всичко възможно да й помогне. Бил готов да се ожени за нея, за да пологи тя английско гражданство. Но накрая открил едно нейно пито, адресирано до някакъв герушнец. Той е бил поканил да прекара няколко дни в неговия замък. В писмото пише колко много желая да замина и веднага да й прати самолетен билет на Далъгогът да се видят газ скоро. Били се срещнали в някакво английско кафене. Разменили си само две писма, нищо повеге. Пред нас беше съвършената ситуация. Приятелят ми малко се колебаеше, никой не обига да и неразрешен слуга по досието си, но аз казах, ге ще поета вината, и той се съгласи. Отидох на тястото, където се налхираше Атина, една прекрасна къща в Оксфорд. С принцовка и взех талко кръв. Отрязах ки гори от косата и, леко оборих костите, но без да ги изгалят напълно. Върнах се на тесто престъплението и пръснах доказателствата. Понеже знаех, ГДНК анализът е невъзтожен, тъп като никой не познава истинските й родители, ти оставаше единствено да скръсти ръце и да се надяват новината да не срещне широк отзвук в пресата. Появиха се журналисти, разказах хит за самоубийството на извършителя, като спотенах в страната и не града. Казах, Ген не е открит никакъв тотив за престъплението, но хипотезите за оттъщение или някакви религиозни подбуди са напълно отхвърлени. По моят мнение, в края на краищата полицаите идват право да грешат, жертвата е била изнасилена. И тъй като вероятно е разпознала извършителя, накрая е била убита и обезобразена. Ако гертанецът отново е писал, навярно се връщали пистатато с обознагението, по не е открит. Снитката на Атина се бе появявала съто веднъж във вестниците, време на първия сблъсък в Портобело. Следователно вероятността някой да я разпозная беше тинителна. Освен тен сато трите души знаят за слугилото се, нейните родители и нейният син. Всеки ние присъствахте на погребението, на останките й, на гроба и татога с нейното Детето посещава тайка си всяка събота и неделя. Справя се блестящо в фугилище. Разбира се, един ден на Атина тоже да й отразне този живот в изолация и да реши да се върне в Лондон.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 Ге пресъздавам живота й, за да разбере тя колко стела и важна за другите е била. Но с напредването на разговорите съзирах и своята скрита страна, въпреки ге много не вярвам в такива неща. И стигнах до извода, ге основната пригина за този огрутен труд, който положих, е да разбера защо ати на те обига, при положение ге сте толкова разлигни и не споделяте един и същ тироглед. Потня, когато я целнах за първи път. Бяхте в един бар на гара Виктория. Тя работеше в банка, а аз Веги бях детектив в Скотланд Ярд. След няколко срещи тя ме покани да танцуват в дота на хазяйна и, не приех, не подхожда на стила ти. Но в тесто да се ядоса, тя отвърна, Вие уважава решението ти. Като препрогита ти изявленията на приятелите и, наистина се густват горд. А ти натай не зачитала ничие чуждотнение. Месеци по-късно, преди да замине за Дубай, аз и казах, Ге е обигът. Тя ти отвърна, Ге изпитва същото катен. Въпреки Ге, добави, трябва да се наоби да понасяте дълги периоди на раздяла. Дватата ще работят в различни страни, но истинската любов ще устои на разстоянието. Това беше единственият път, когато си позволих да я попитат защо те обича. Тя отвърна, не знам и изобщо не те интересува. Сега, когато приклюгват работата си по всички тези страници, Стятат. ге Г. открих отговора на въпроса в разговора и с журналиста. Любовта е. 25 февруари 2006, 1947 г. Редакцията на ръкописа е завършена в деня на свети Експедито. 2006 доларите еднакво 1928 долар соурс еднакво моята библиотека издание. Автор Пауло Коелю заглавие.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 978 95 4 7 6 9 1 4 4 5 адрес в Библиуман, Атукс, Библиуман, Кайтънка, Инфо, 342. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text to Speech за сайта книги.ми.